Kilencedik fejezet Elizabeth az éjszaka legnagyobb részét nővére szobájában töltötte, és nagy örömére másnap már kedvezőbb választ adhatott reggel a Mr. Bingley nevében érdeklődő szobalánynak. De a javulás ellenére Elizabeth kérte, küldjenek néhány sort Longboardba, hogy anyja látogassa meg Jane-t, és ő maga ítélje meg a beteg állapotát. A levelet rögtön elküldték, és a benne foglalt kérésnek épp ott gyorsan eleget tettek. Mrs. Bennet két legifjabb leánya kíséretében röviddel a családi reggeli után Netherfield beérkezett. Ha Mrs. Bennet aggasztó állapotban találja leányát, igen szerencsétlennek érezte volna magát, mivel azonban látta, hogy Jane betegsége nem ad okot nyugtalanságra, nem kívánta, hogy azonnal meggyógyuljon, mert hiszen felépülése valószínűleg véget vetett volna Nedőrfédi tartózkodásának. Ezért meg se hallotta leánya kérését, hogy vigyék haza. A patikárius, aki körülbelül ugyanakkor érkezett oda, szintén nem tartotta ezt tanácsosnak. Egy ideig Jane betegágyánál ültek, amikor megjelent Miss Bingley, és kérésére az anya, és három leánya bevonult a reggeliző szobába. Bingley rögtön azt a reményét fejezte ki, hogy Mrs. Bennet nem találta leányát betegebnek, mint gondolta. – Dehogy nem, uram! – felelte az asszony. – Sokkal betegebb sem, hogy haza lehetne vinni. Mr. Jones szerint gondolnunk sem szabad erre, így hát kénytelenek vagyunk még egy ideig próbára tenni az önök türelmét és Haza vinni? kiáltott fel Bingli. Erről szó sem lehet. A nővérem sem engedné meg, hogy hazavigyék. Legyen nyugodt, asszonyom, jelentette ki Miss Bingli hideg udvariassággal, hogy Miss Bennetet a lehető leggondosabban ápoljuk, amíg nálunk marad. Misses benet túláradó szavakkal mondott köszönetet. Igazán nem tudom, tette hozzá végül, mi történt volna vele, ha nem volnának ilyen jó barátai, mert valóban nagyon beteg, és roppan sokat szenved, bár angyali türelemmel viseli, mindig is ez volt a szokása, mondhatom, hozzáfogható jó természetű leány nincs az egész világon. A többi lányomat egy napon sem lehet említeni vele, eleget hallják ezt tőlem. Milyen édes ez a szoba, Mr. Bingley? Milyen bájos kilátás nyílik a kavicsos kerti útra? Nincs még egy hely ezen a világon, amely felvehetni a versenyt Netherfield-el. Remélem, nem is fog innen egy hamar elköltözni, bár csak rövid időre béreltek ki. Én mindent hirtelen szoktam csinálni. Lelette Bingley. S ha úgy döntenék, hogy elköltözöm Nedőrföldből, valószínűleg 5 percen belül már itt se volnék. Pillanatnyilag azonban úgy tekintem magam, mint aki végleg letelepedett. Rövid hallgatás után Mrs. Bennet megint hálálkodni kezdett Binglynek, amiért olyan kedves, Janehez, és mentegette magát, hogy most még Lizit is a nyakába varta. Bingley őszinte udvariassággal válaszolt, és ezzel fiatalabbik nővérét is arra késztette, hogy az alkalomhoz illő néhány udvarias szót mondjon. Miss Bingley! Kelletlenül tett eleget ennek a kötelességnek, de Mrs. Bennet meg volt elégedve, s röviddel ezután a kocsiát kérte. Ez volt a jel legifjabb leányának, hogy kérésével előálljon. A két leány az egész látogatás alatt egymással suttogott, azzal az eredménnyel, hogy a legfiatalabbik most figyelmeztette Mr. Bingleyt, rögtön megérkezése után azt ígérte, hogy házibált rendez netherfield -ben. Lídia jó alakú, magas növésű, 15 esztendős lány volt. színes szép, és szeméből sugárzott a jókedély. Ő volt anyjának kedvence. Túlzott szeretetében, igen fiatalon vezette be a társaságba. A leány tele volt életkedvel, természeténél fogva megvolt benne az önbizalom, és ezt a tisztek figyelmessége, akiket egyaránt vonzott nagybátyja kitűnő konyhája és Lídia közvetlen modora, maga biztos önteltséggé fejlesztette. bingli is rögtön rácsapott, hogy mi lesz a bállal, és minden teketória nélkül emlékeztette ígéretére, sőt, még azt is hozzátette, szégyen és gyalázat lenne, ha nem váltaná be ígéretét. A leány anyja nagy elragadtatással hallotta Bingli válaszát, erre a nem bárt támadásra. Higye el, bármikor kész vagyok a szavamnak állni, Amint nővére felgyógyul, magát fogom kérni, tűzze ki a bálnapját, de amíg ő beteg, bizonyára maga sem kíván táncolni. Lídia meg volt elégedve a válaszsal. Hát hogy ne? jobb lesz, ha várunk, még Jane felgyógyul, addigra valószínűleg Carter kapitány is visszajön Meritomba, az önbája után pedig hozzá, ragaszkodni fogok hozzá, hogy a tisztek is rendezzenek bárt. Meg is mondom Forster redesnek, szégyen és gyalázat lenne, ha ezt elmulasztaná. Mrs. Bennet és leányai ezután elbúcsúztak. Elizabeth rögtön visszatért Janehez, nem törődve azzal, mit mond majd háta mögött a két hölgy és Darcy. darcy azon azonban nem lehetett rávenni, hogy együtt szígya velük Elizát. Bármennyi szellemes megjegyzést tett is Miss Bingley a ragyogó, szép szemére.